Любен делове моят странен приятел, астрономът. Здравей, звездоброецо. Извиках аз на среща му и разперих ръце, но той не пожела да се прегърнем, отвърна почти равнодушно. Добре дошъл. Откъде идеш? С първия самолет от Кайро. Поздрав от фараоните и от древните ти колеги. Сядай и разказвай. Ще разказваш ти, за това съм дошъл. Прочетох вестниците и долетях. Заповядай, носех му дребен подарък, въпреки че знаех неговото безразличие към каквито и да било дружески жестове. Този път обаче той като че ли остана доволен. Пое малката Вавилонска кула, издялана от неизвестен, но с добро въображение, бе майстор и каза: Да, ето един от редките замисли на човечеството, които не са били глупост. Стига, разбира се, действително да е била предназначена за астрономическа наблюдателница, както твърдите вие а не за паметник на някой идиот, комуто другите идиоти са се кланяли. Той винаги говореше с остри и резки съждения и неведнъж бе обиждал професията ми, но аз бях му свикнал вече. Приеми го заедно с моите сърдечни поздравления за големия. Започнах аз малко тържествено и все още ми се искаше да го прегърна, защото и аз не знам защо, като че ли обичах този странен човек, който сега така безцеремонно ме прекъсна. Поздравленията можеш да си запазиш за своите строители на пирамиди. Ще пиеш ли кафе? И с какофонията от всякакви лъскави уреди, които ни заобикаляха, той измъкна една също такава лъскава машинка за кафе. Беше отслабнал, лицето му бе станало още по-сурово, а по него не можеше да се открие дори следа от вълнението, с което световният печат шумеше около забележителното му откритие. Неговият колектив изцяло бе се посветил на радиоастрономията, а от две години насам ловеше, записваше и проучваше само радиовълните, Идещи от посоката на съзвездието Орион. Разбира се, с не по-голям успех от всички други радиоастрономически наблюдателници по света, защото от хаоса на радиовълновото лечение, бъкащо глъбините на космоса, можеха да се извадят твърдо скъдни данни. И то предимно за разстоянията и приблизителните структури на източниците и кратко. Но въпреки започналото вече недоволство на колектива от еднообразната и безплодна работа да се слушат, диференцират и класифицират все едни и същи излъчвания от едно и също съзвездие. Въпреки протестите на ръководството на академията и заплахите на финансовите органи моят опорит приятел продължавал тая скучна и нищо необещаваща работа. Докато един ден най-после той бил възнаграден за упорството си, в мрежата на светометровата му антена заедно с досадно познатите звездни сигнали се заплело и ново, Различно от тях излъчване. Не било съвсем непознато, приличало на излъчването на така наречените бели джуджета, в които хипотезата вижда наутронни звезди. Интересното случай е било, че на това място порано, или поне в последните две години, не е имало никакво бяло джудже. Най-близкото до ома бе, че наутронната звезда сега се образувала и това сполучливо попълвало някои хипотези, чието автори побързали да поздравят моя приятел и да му благодарят за откритието. Ръководството на института също чело актива му, похвалило го и внимателно го помолило да се насочи вече към други области на небето. Внимателно, защото познавало характера на приятеля ми и защото той междувременно все пак се прочул със своето бяло джудже. Въпросът обаче категорично упрял до това, наистина ли е бяло джудже, откъде и как се е полявило и най-вече, защо е толкова близко самият център на Орион. Докато всички други открити неутронни звезди се намирали на стократно и хилядократно по голямо разстояние. И тогава изведнъж на моя приятел, с когото някога случаят ни събра да живеем в една студентска квартира, му хрумнало да погледне въпреки предишния безуспешен опит на англичаните на това излъчване не като на пулсация на още загадъчното неутронно сърце на бялото джудже, а като на трансформиращи образи, изпратени от висши същества. От своята практика на египтолог и специалист по древността на Близкия изток аз добре знам, че случайното хрумване често играе голяма роля в науката. Блъска си главата над някоя черупка с два три знака по нея цели години и после неочаквано се оказва, че решението си е крутувало в някоя от мозъчните тигънки. Раздвижила се кой знае по какви причини тък му сега. Но тук аз съм убеден, че при моя приятел не се касае за никакво случайно хрумване. Та откакто го помня, той мечтаеше да открие някакъв друг свят, в който съществата, да не били такива идиоти като хората. Не е твърдеше той, в тая галактика ние, жалките питакан трупи, да сме най-съвършените същества. За материята е обидно. Недоумявах как може да мрази така хората, но той бе ми отговорил, не ги мразя. Или поточно, старая се да не ги мразя, защото и аз съм от техния сорт. Но в тоя им вид ги презирам. Мисля, че това презрение бе го накарало да стане и астроном. Още на младини бе решил през целия си живот да не се занимава, в рамките на възможното, с нищо човешко. Знаех твърде малко за него, защото при това му отношение към всичко човешко той, естествено, никога не говореше за себе си. Тоест не знаех нищо друго, освен това, че сам, съвсем сам на света и че всичките му близки са загинали било от бомбите, било в концлагерите на хитлеристите. Струва ми се, че може би тук се крият корените на тая негова мизантропия, но не смея да го твърдя, понеже аз самият съм твърде милозлив човек. Казах «мизантропия», но той се обижда, че му приписвам такива качества. Мизантропията била също рожба на емоциите, а тях той най-много от всичко презираше. По тая логика той сигурно презираше и мен, но винаги ми се струвало, че това някак не му се отдаваше напълно че зад астрономическата студенина на надържанието му към мен мъждука презряната от него потребност за едно по-топло общуване с друг човек. И за това не пропуска в случая, когато се оказвах наблизо, да изпия едно кафе в кабинета му, да послушам странните му съждения за човечеството. Не, може би наистина мизантропия да не е точната дума. Той имаше цяла стройна теория, от която на мен. Способния с данонощие да стои захласнат пред някоя празна каменна плоча, само защото е издялана от някакъв човек преди 5000 години, ми настръхваха косите. Аз не се смятам за глупав. Близките ми твърдят, че не съм лишени от остроумие, а в научните диспути съм извоювал не една бляскава победа. Моля да ми се прости тая нескромност. Ала да споря с него ми беше ужасно трудно. Неговите и моите доводи непрестанно се разминаваха. Когато спорех с него, при все, че той изхождаше от същите достижения на човешката мисъл и от някои всепризнати истини, имах чувството, че споря с електронна машина, в нея също са вложени човешки истини. Но тя мигновение ги преобръща свои си кодове, с които ми съобщава неопровержимо верни и все пак неверни машинни силлогизми. Това е, разбира се, парадокс, но друго рече не бих могъл да окачества неговите теории, аз, който прекарвах живота си в изучаване на човешката история. Кажете ми, възможно ли е да си гледам добре професията, без да обичам човека, дори когато той отдавна е престанал да съществува? И как ще се съгласи с твърденията на тоя хладен като леща на телескоп мой приятел, когато хората, без да познават, почитаха като един от изтъкнатите астрономи на нашето време? Не, аз не разправям това от завист и дори ми е мъчно, че ако хората прочитат моя разказ, може би ще престанат да уважават приятеля ми. Просто аз също съм учен и за мен истините също стоят над дребните човешки чувства. Но при него те стояха над човека изобщо. Споровете ни той говореше спокойно и ако понявга се явяваха следи от емоции, те бяха единствено тръпванията на една презрителна насмешка. Появяваща се на устните му в моментите, когато аз удрях по масата и бях готов да изпочукя в божествена хиловски гняв всичко чупливо и стаята. В такива моменти той казваше. Погледни се в огледалото и ще видиш на доказателство за моята истина. Човекът трябва да престане да бъде биологично същество, защото това го прави несъвършен. Ти си съгласен с мен, че съзнанието е висша форма на материята и нейното единствено на планетата средство за самопознание. Друга цел материята като че не му е поставила. Следователно, ако човекът иска да бъде верен на предназначението си, трябва час по-скоро да се превърне в точно и безчувствено като уред средство за познание. Никакви нравствени задачи и мисии не е поставила материята пред човечеството. То само си ги е измислило и в името на тях е извършило всичките си глупости и всичките си престъпления в историята. Те са забавили и развитието на познавателните функции на мозъка. Ти понеси историк, знаеш. Кажи ми... Станало ли човечеството с един грам по-добро благодарение на своите нравствени мисии и цели? Или по-умно, различават ли се по същество властолюбието, сребролюбието и жаждата за удоволствие на твоите рамзеси и новоходоносори от страстите на днешните държавници? Съществена ли е разликата между тогавашните роби и днешните чиновници? А комунизмът? Крещах аз! А комунизмат? Нали уж го поддържаше? На устните му се появяваше презрителната насмешка. Комунизмът. Да. Поддържам го, макар вие да искате да го превърнете в нова религия. Дано само не ви се отдаде да го испортите. Най-после с него човечеството се домогна до нещо умно. Намери един път за отхвърляне на уния животински отайки, които затлачват мозъчните му гънки. Чрез разрешаването на сила на основните социални проблеми. Само на сила могат да станат тия неща. Електронните машини ще проучват, ще координират, ще управляват, те ще регулират бита на човека, а не някакви нравствени кодекси и Божи заповеди, за да може най-после мозъкът му да се заеме истински с предназначението си. Какво ме гледаш така, значи си чел партийната програма, както дяволът чете Евангелието. Та в нея всичко е заложено. От електронните координационни центрове до обхващането на всички деца в ясли и интернати трябва да бъдат скъсани сантименталните биологични връзки. Генетиката ще си каже думата с управляемата наследственост. Ако в тия 20 години ние само отслабим най-здравата от тях, връзката между родителите и децата, то до края на столетието ще направим и онова, което трябва да се направи, да отглеждаме децата в колби. А тия, които много държат да се отглеждат деца, да си ги купуват от аптеката в нейлоново пликче. Така ще отхвърлим главното бреме от съзнанието по човека, Инстинкта за продължение народа. Боже господи! Да, аз, атистът, бях готов да позова и Бога против това тълкуване на програмата на нашата партия. Боже господи! А! Човек за човека е приятел, другар и брат. Той е главен принцип. Лицето му, сухо, с очи, които хвърляха отклони от блясъци, си оставаше непроменено. Това не е никакъв нравствен принцип. Вие си го тълкувате така, вие, които имате все още нужда да гаделичкате своята сантименталност. Това е просто закономерният резултат от разрешаването на социалната проблема. Човек за човека ще бъде истински брат, когато ще се е родил в една и съща колба, а не в отруба и когато няма да има какво друго да дели в живота освен познанията си. Тогава хората ще бъдат човеци мозъци, а не човеци сърца и тъкмо за това не ще има какво да ги разделя. С това ще се изчерпят и тия ваши въображаеми нравствени задачи, които все от глъда и недоимъка са проистичали. Спомням си своето ликуване, когато преди няколко години получих съвсем неочаквано от него едно писмо. Клечах края в с въдица в ръка, за отмора, когато ми го донесоха. Вътре имаше снимка, хубава млада жена, а до нея сухата, безизразна физиономия на моя приятел и няколко реда в такъв дух. Инстинктът за продължение на рода ме принуди да се ожения, а половият подбор ми доведе тая особа. Не и прекалено много. Не само незлорътствувах, а не можех да си намеря място от радост, защото думите му звучаха като шега, целящо да прикрия неговата капитулация пред «биологичното». Но след една година, едва тогава свърши експедицията ни из древна Асирова Вилуния, го заварих отново сам. «Отида си, отвърна ми той», сякаш го питах за нещо съвсем незначително. Инстинктът бе удовлетворени, а дете – естествено. Нали за това се ожених? Фясли те е. Не съм роден убиец и за това направих единственото, което можах. Зареков се да прекратя всякакви връзки история без безчовечен тип. Искаше ми се да науча нещо повече за жена му, която, естествено, не могла да издържи повече от няколко месеца при него, но от него ли? А да потърся, не намерих сили. Виж, ако се касаеше за взаимоотношенията на някой фараон с жена му, бих ги поразрувил. В края на краищата това ми е професията. И аз наистина не го потърсих вече. От само себе си се разбира, че той, не признаващият никакви сантиментални връзки, изобщо никога не бе ми се обаждал с изключение на уния няколко реда, които тогава края Фрат така измамно ме ощастливиха. Но сега беше друго и аз не се стеснявах за нарушеното си вричане, защото знаех, че той дори няма да ме попита защо не съм му се обадил толкова време. Очаквах да го намеря поне развълнуван от откритието си, а той си беше същият. Сега стоеше с гръб към мен, висок, костелив, гледаше през прозореца към огромните сферични и правоъгълни плетеници на радиотелескопните антени и ми разказваше равнодушно. Сякаш диктуваше разказа си не и на машинописка, а на диктофон. Знаеш какво е телерекординг, нали? Как да не знаех? Кой собственик на домашен телевизор не мечтае за това сравнително ново изобретение, което подобно на магнитофон записва на лентичка живите образи, за да ги възпроизвежда на екрана, когато собственикът му пожелае това? За съжаление, тия апарати са все още достатъчно скъпи. За да може да ги притежава един обикновен абонат на нашата телевизия, като мен. Реших да запиша това лечение на телерекординга. Има и звуци. Но апаратурата не е достатъчно съвършена и не можем да ги отделим от шумовете на самата апаратура. За звуковете не знаех. Вестниците бяха съобщили само за знаците, които приличали на писмена, и за някакъв образ, който би могъл да бъде образ на живо същество. Дори сказаха предположението, че това е портрет на подателя на писмото. Горях от нетърпение да видя най-после тези небесни знаци, но откривателят им не бързаше. Записвахме и други подобни източници, продължаваше той монотонните си, приличащи на служебна диктовка обяснения. Но или не се получаваше никакво изображение, или пък, ако се появяха някакви подобия на знаци, в тях нямаше и елементарен зачатък на подобна систематичност. Искам да кажа, беше си познатата периодичност на излъчванията от наутронните звезди. Така че безспорно сме изправени пред нещо съвсем друго, неизвестно до сега. Система в разположението на знаците има, ето виж, той едва сега се размърда и като извади от едно чекмедже на бюрото си няколко снимки, се приближи към мен. Но сигурно нашите математици нещо успеят да я разшифроват. Очудваш се, че не се вълнувам. Вълнувам се, разбира се. Но аз и порано си знаех, че в космоса има и други, понапреднали от нас създания. А да се подскача от радост е наивно. Сигурно контактът с тях ще се остане за винаги същестим. Математиците си въобразиха какво ли не е с техните електронни машини, а сега се вижда колко са безпомощни. Та нали трябва да се програмира задачата? А как ще я програмираш? Като собственият ти мозък е предпрограмиран от петте милиарда години земна еволюция по съвсем друг начин от на съзвездието Орион. Да, той е прав, отчайващо прав е, мислех аз, като гледах снимките с увеличените образи на знаците. Бяха някакви на особено сложни плетеници от криви чертички, в които моето опитно в тия неща око сравнително лесно съзираше повторенията като пръв признак на съществуващата система. А техният на смисъл, естествено, пласкаше към равнодушие. Но аз все още не бях равнодушен. Подреждах една след друга снимките до себе си, връщах се отново към първите. Те бяха номерирани, вероятно по реда на приемането им, но той ми бе подал купчинката разбъркана. в тях и същевременно усещах как моят приятел се наслаждава на глупавия ми вид. А че бил глупав, глупав е бил, защото човек като мене, който се води прекалено много от чувствата си, винаги в подобни случаи несъзнателно очаква да види нещо близко и понятно. Това не са твоите иероглифи, рече той насмешливо и аз престанах да се взирам в неразгадаемите знаци. Но си я досах на неговия прекален скептицизъм по отношение на човешките възможности. Тия знаци, дошли от един друг свят, ако не амбиция към съревнование с него, предизвикваха поне уважение към себе си. А у моя приятел, както обикновено, не се забелязваше нито едното, нито другото. Мен, Лайка, чието познания за селената не надхвърляха кой знае колко познанията на милите на сърцето ми египтяни, а сировавилонци и финикийци, естествено, ме изпълваха само с благоговение. И аз приех с разтраперани пръсти увеличената снимка на живеещото под друго слънце същество, която той ми подаде допълнително, като последна. Върху тъмния, почти черен фон на фотоплаката се открояваше в силует. Не ми приличаше на нищо. Колкото и да напрягах мозъка си за някаква аналогия. И това ако е портрет. Но все пак като че ли имаше нещо като крайници, които също бяха четири, и нещо като глава. Усмихнах се неволно, защото изведнъж реших, че това би могло всъщност да бъде и портретът на човек, нарисуван от някой от нашите земни художници-абстракционисти. От двете страни на съществото също имаше знаци. Те ми се сториха неочаквано познати, ала не можеше и да бъде друго рече. След като половин час бях ги разглеждал по другите снимки. Зай с кафето си, станало неприятно студено, но очите ми непрекъснато се отплесваха към снимката с съществото. Бяха поставил на половин метър пред себе си, така че всеки миг да мога да обхвана с поглед. Имах си такъв навик, пък и други мои колеги го практикуват, когато някой стар надпис ни затруднява, поставяме го на видно място. А вътрешно се стараем да се отдалечим от него и само от време на време изведнъж се връщаме. Сякаш искаме да го изненадаме точно в мига, когато той, не обезпокояван от нищо, сам разкрива тайните си. На пръв поглед тия игри с ръкописите като стайнствени живи същества, които трябва да бъдат надхитрени, изглеждат смешни, но много често дават отличен резултат. Питайте когато иде от разшифровчиците не само на древните текстове, но и в контраразузнаването те ще го потвърдят. Защото той метод същност не е нищо друго, освен един начин да освобождаваме уния асоциации. Заседнали някъде изпаметтени, които при напрегната работа на мозъчната кора и при концентрацията не винаги се съгласяват да се появят. При това не знаем дали изобщо записът е верен. Обади се равнодушният глас на моя астроном. Възможни са всякакви деформации по този дълъг път. Унесен в мислите си, аз сръбнах звучно от кафето, примляснах от неговата студенина и наочаквано един глас вътре в мене рече. Нарича се ЕА. Едва не подскочих. Какво беше това? Откъде дойде? Огледах се, почти плахо спрях погледа си върху съществото. А гласът в мен отново се обади. Нарича се я. Трябва да съм пребледнял, защото приятелят ми запита. Какво ти стана? Не отговорих, понеже с някакъв мистичен страх продължавах да чета на снимката. Нарича се я. Нарича се я. Нарича се я. Нарича се я. Какво? Какво? Нарича се я, е прошепна аз и посочих с разтреперан показалец, съществото. Нарича се ЕА. Тук го пише. Не ти е добре, каза той. Пътуването изглежда и посегна да прибере фотографиите. Чакай. Изревах аз, грабнах снопчето снимки и бясно ги заобръщах. Не. Нищо. Пълна безсмислица. Сигурно не съм добре. Нарича се -а, но да. Нарича се -а. Двата знака пред главоподобния край на съществото бяха съвсем различни от тия на другите снимки и упорито твърдяха. Нарича сея. Разтърках с длан лицето си така силно, че той стръпна. Станах, отидох до прозореца, погледнах антените, върнах се и съвсем спокойно прочетох. Нарича сея. И вече знаех защо го прочетох така. Бяха шумерски клинописни фигури. Които на древноакадски язик ми казваха: нарича се Еа. Прехвърлих погледа си от другата страна на съществото, където имаше по-голям ред от същите знаци, и отново съвсем лесно прочетох. И ги научил да строят канали, да напояват земята, да правят мотики. Да отрязват от камъка и дървото себе си, прочетох го два, три пъти, а в гърдите ми бе станало като в хладилник студено. Попитах, възможно ли е някой, е и така да си е направил шега? Да ги е предал от Земята? Или от спътник? Изключено. Отвърна астрономът и явно се насилваше да потиска любопитството си. Лично съм ги приемал. А източникът им е точно зафиксиран между звездите Ригел и Бетглахайзе. Слушай! Извиках аз тогава, защото мозъкът ми също бе свикнал да прави веднага предположения, да обобщава, да строи хипотези. Това ли е целият запис? Няма ли и други? Това са отделни снимки. Отвърна той, а устните му изразяваха вече желанието да се позабавлява с моята внезапна откаченост. За журналистите. И за такива като тебе. Няма да хъбим записа за всеки го, комуто ще се прища да пообщува с ориоиците. Посни ми записа. Кресна хас. Целия. Приготви всичко, сега ще се върна. Кой знае как съм го същисал? Изхвърквайки така навън. Скочих старата си, Волга и тя зарева по шосето. Най-малко 10 милиционери записаха номера ми и утре да получа любезна покана да се явя в неделното училище на автомобилната инспекция. Но по дяволите, нали успях след половин час да се върна жив в Шницеровата, иллюструвана история на писмеността и съставената лично от мен още преди 20 години граматика на древно язик. Показах на моя приятел съответните знаци в Историята и в моята граматика. Иначе не бих могъл да го убедя. Прочетох му целия надпис от двете страни на съществото, дадох му сам да го сравни и докато той сричаше, възкликнах смеяно, защото едва сега в мозъка ми проблесна една светлина, която бе ослепителна със своята неочакваност и неправдоподобност. Добрият ти мъдър Бокеа. Да! Това е добрият ти мъдър Бокеа който научил древните шумери да правят земята си плодородна. Ето как и защо моите мили вавилонци знаели Питагоровата теорема 2000 години преди Питагор. Ти съвсем откачи, каза астрономът, но като че ли не беше толкова убеден в Пак Пак тия твои нравствени мисии. Добре, ела да видим какво още ще прочете любвообилното ти сърце. Докато той въртеше бутоните на телерекординга, аз седях пред екрана и трескаво изреждах всичките недоказани доказателства в полза на идването на извънземни същества на Земята. И за сириусовия календар на египтяните, и за тайнствения «Космодрум Сахара», и за предполагаемата ядрена яма на Мъртво море, а най-вече за странното несъответствие между познанията на жреците по астрономия, математика, химия и дивашката примитивност на средствата за производство. Моят приятел гледаше трепкащите светлини на скалите и се смееше студено и зло, защото всичко това беше му познато, разбира се. После и двамата млъкнахме, на екрана бяха се появили първите знаци. Те не приличаха на другите, но тук и там имаше между тях някои много познати ми триъгълничета и клинчета. Аз възликувах, това трябва да са цифри. Кажи на твоите математици да търсят по шестесетичната система. Сигурно са координатите. Престани да фантазираш. Срязаме той. И аз престанах, защото на екрана бавно се заизнизваха съвършено непознатите знаци от първите снимки. Взирах се до премаляване в тях и разлиствах шницеровата «История», но това, което търсех, го нямаше. Изпарити се ентусиазмът. А? Обади се насмешливо астрономът. Не. Викнах аз. Задръж малко. Върни, тук там между космическите знаци почнаха да се явяват отделни клинописни изображения. Дали това не бяха съответните преводи от единия език на другия? Ключът за разбирателство между двете цивилизации не посмях да кажа гласно мисълта си, защото екранът изведнъж се опразни. Предаването сигурно не е цялостно. Не е да не сме изтървали някои части, поясни астрономът. А това не са ли пак твоите шумерски знаци? Тържествувах. Опитното му око бе започнало само да ги отличава от другите. Разбира се, помислих аз, разбира се. Нито предаването е цяло, нито пък бедната древноакатска реч може да изрази всичко онова, което този орионец е искал да ни каже. Нарича се я. Ето го, съществото. Все така неясно, както и на снимката, все така приличащо на абстрактна живопис. Как ли са го деформирали тия дяволски космически полета? Та отплува бавно от екрана, сякаш отплува към своята далечна родина, но след него следваше спокойна и ясна върволица от клинописни знаци. Аз четях с пресъхнало гърло и на глас и усещах, че всеки миг гърдите ми може да се пръснат от възторг. Поглеждах от време на време в историята и в моята граматика, които бяха на коленете ми, и четях, четях, и ги научили да строят канали да напояват земята, да правят мутики, да отрязват от камъка и дървото себе си, да познават пътя на звездите, а неговите ученици искали да станат богове и той искал да остане още, за да ги научи, но тогава им съобщили страшното. Следваха абсолютно чужди на всяка земна реч думи, и всички се върнали, като обещали на учениците пак да дойдат. Писмото се прекъсваше то от липсващи думи, то от някакви древни непознати знаци които може би заместваха липсващата в шумерското писмо пунктуация, и никой не се върнал, защото «непозната дума». От страшните те дойдоха преди 6250 земни въртения по «непозната дума» – вероятно име на звезда. А в цифрата не бях сигурен, защото за пръв път виждах толкова голяма цифра, изразена само шумерското триъгълниче и клинче. И направили нас Роби, както я бил на земята, а син на сина на сина на ея, всичко донесено скрих и научих словото на земята и говоря скрит на непознати думи. От страшните убили и направили нас Роби, също на земята, а син на сина на сина на ея. Тук текстът се прекъсна за няколко секунди, за да изпълни от нова екрана на телевизора с един покъртителен призив. Хора отакъди шумери хети. Които знаете, ако вече сте се научили и можете да пътувате между звездите, при нас не помогнете от страшните Аз всичко ви разказвам. Нашето слово научете, Елате. И следваха отново върволиците Орионски знаци. Те навярно съобщаваха на нас, земните жители, ония необходими сведения, които не можеха да се изразят с оскъдните средства на езика на човечеството от преди 7 летия когато Еа е бродъл с другарите си между хората. После неочаквано изчезнаха заедно с кроткото и безразлично зумтене на телерекординга, и около нас настъпи тишина. Такава тишина, че ми се стори да чувам пръщенето на собствените си мозъчни биотокове, които опияняваха съзнанието ми с прозрението на десетки неща, озадачавали ме в моите пътувания издалечния живот на египтяните, на сировавилонците и техните претечи от Шумер и Акът. Да, мислех аз, добрият и мъдър Бокея, както го наричаха в преданията си, и когато те значи не бяха измислили. И когато толкова са почитали, той ги учил да бъдат мъдри и добри и е искал да остане още на земята заедно с другарите си, които сигурно са били учители път на съседните народи в Африка и Предназия, за да станат хората като тях. Но се случило страшното какво ли е то? И той трябвало да се отиде. А неговите ученици съвсем не станали като него. Те го обявили за бог, а себе си за жреци и се използвали получените знания, за да поробват себеподобните си. И си мислех още за целия ход на човешката история, в който познанието е трябвало непрекъснато да воюва за собствената си свобода. И за десетки неща още мислех едновременно, и щях още за десетки други да мисля, забравил всичко около себе си. Ако изведнъж гласът на моя приятел не бе ме върнал на мястото ми в креслото пред телевизионния екран, Край замлъкналият телерекординг. Беше неузнаваем тоя глас. «Слушай!» Викаше той, дрезгав и вибриращ. «Та това е, това е чудовищно! Кое?» Попитах аз, но не изразих гласно думите си. «Това ли, че и някъде друга да във вселената има същества, които използуват превъзходството си в познанието, за да превръщат други същества в свои роби? Слушай!» Повтори той потихо. Но подразгаво. Та не разбираш ли? Едно същество там някъде иска от нас помощ, а ние не можем. Това е, това е. Ужасно. Аз едва сега се откъснах окончателно от мислите си и видях, че ръцете му трепереха, че очите му горяха възбудено и дори винаги бледите му страни бяха объгрени от трескавите пламъци на едно трагично преживяване. И някакво бурно чувство ме накара да се изправя и да разтворя прегръдката си за този мой странен приятел който не признаваше никакви нравствени цели пред човечеството и неговото съзнание. Но в този миг бе готов да заплаче от мъка и от басилието, че не може да полети веднага към онова безумно отдалечено съзвездие, за да отнесе там нашата земна, човешка правда, извоювана с толкова страдания. За пръв път живота си го прегърнах, а той, врагът на сантименталностите, не се възпротиви, защото сигурно си мислеше в този миг за оня син на сина на сина нея, който жадуваше неговата прегръдка Инфо. Info. Информация за текста. Символ за авторско право 1964 Любендилов. Дилов. Сканиране и разпознаване. Емандор e 2001. Източник. HTTP двоеточие наклонена черта sfbt.us Свалено от Моята библиотека HTTP двоеточие наклонена черта сечетенке.info наклонена черта текст наклонена черта 1294 Последна редакция 2006-08-1020 часа 36 минути и 31 секунди.